Bueno, queridos entes, despois de escoitar esta crónica do noso correspondente ali en, nas Rías Baixas, en Conbarro, concretamente vamos a escoitar a Juan Luis Estevez unha conversa que tivemos con él mm, ah, hai moitos sí. días, pero que agora ponhemosla aquí, en, ainda que este enlatada mm, Queridos entes, ata o sábado igual que dixo Xulio, nós tamén nos despedimos que teñen unha feliz semana Amigas e amigos pois pues, que noites iso vos descanso Y que te añades un buen fin de semana hasta el próximo sábado Buenas tardes vamos a hablar con Juan Luis Un grande panadeiro, pastelero de, de la costa de Amorcec, de Fisterra concretamente. Pertence a un equipo que se ha elevado varios premios y agasallos um, como panadeiros y como pasteleros. Están en Fisterra. Um, Doy las tar buenas tardes. bienvenido Juan Luis. Hola.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 Bueno, o, o, a verdade é que levou a como xa dixemos aí un mentillo a ter unha chea de, de agasallos e premios, non? Posto considerado un dos millores pans que se elabora na, na, na, na península e ao mesmo tempo eh, elixidos como grandes pasteleiros, non? Eh, si sí, vamos a ver, eh, levamos catro anos sendo o que a estrellado o pan, non? no mundo do pan sabes, o que é un mundo a, a, a estrella no mundo da cociña pois aquí ves en un mundo do pan entón levamos 4 anos seguidos en... esta vez na selección nacional de panadería artesanal por así decirlo, non? na selección non na selección non, pero estamos no que o, o centro de todo que, o que a estrella Michelin en, en cociña aquí é o pan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 Ti acordaste de cando de cando a tua avuela ou tua nana tiña aquela fresquera porque estamos falando de cando non había neveras. Sí, recordaste. Sí, sí, sí, de cando non había neveras, que había aquela fresquela que se metía, usaba o, o, o que se chama aquí o fermento. Hm. Mm. Que sí, un poquiño sí. de masa do día anterior, se usaba o día anterior, se gardaba unha taza, sí. que cando querían facer pan, cando querían facer o pan, pois sacábano de aí, mezclaban un poquillo de agua, un poquillo de un poquillo de trigo, ou centeio ou millo, e ao día siguiente facían o pan con eso. Bueno, pois, eo que fixen foi rescatar todo eso e pasalo aos tempos da ora. Vale carai, entón sí si, sí, eu acordo, me daña abuela que tiña máis un pan que eh, tiña un, un forno precisamente en linopatio que, que viñan os veciños a facer o pan e ela collía o eh, que distin na, na, na mosquitera, que había unha, unha, unha que tiñan os mosquitos entonces collía, aquelo, eh, eh, eh, collía o, a farinha que traían por, por certo, era máis ben trigo e centeo mezclado si, si, si, porque non había trigo da que non había moito trigo por esto Porque o, o trigo daquela era dos ricos. Aqui o que había a centeo é emillo. Algúas veces me esclaba para, para, para as empanadas, faría moi ben. Claro, facía broa sí. E cando había un poquinho de trigo e tal, pues, facían os bolos estes grandes. Porque aquí en Fisterra, supoño que por la parte da costa tamén, facían os bolos grandes, ¿vale? que o que aquí echábamos o pan de Fisterra. Vale, este foi o que rescaten eu. Son os bolos aqueles grandes que que facían as casas, porque os homes iban para o mar durante todo o día e as mulleras iban ás patacas ou a leira. Sí. Non sei se ta correto eso. Sí, sí, Entonces, sí, sí. estaban o día entero por a da casa. Elevaban os bolos grandes para repartir durante o día comida. Uh -huh. e eso seguimos lo facendo nós as familias ahora son más pequenas. Vale, se sabes que as familias ahora na casa que hai dous, tres, antes había nove, dez, oito... <ríe> eh, claro, e eh, eh, agora vendémelo a peso na tenda. A corte, eh, a peso na tenda. Sí, porque se fai grande igualmente, ¿no? o sea, facéndelo bastante grande para poder... E, igual, igual, más... igual que se fai antes, que a masa madre non usamos nada de, de, de mellorantes, sí. nevaduras, nena de sí. igual idéntico que a Ni, ninguna química que é o que lle fai precisamente xa ah, ah, ah, ah, ah, ah. que o que fai que saia si, así esponxoso e que teña unha presencia extraordinaria, non? E por certo, mantense durante bastante tempo, non? Non é como, a, como ese que e, vas y... buscar. Non este dura, dura, é máis se é un bolo grande con moita meigadura che cinco ou seis días, ben. Claro, si comes antes, non? Home, claro. <ríe> <ríe> <ríe> Testo te, te da razón. Sí, sí, sí. sí. E un poñiño É un poquillo complicado porque é un cultivo, sabes? Estás trabajando con, con organismos vivos. É un poquillo máis complicado de facer que a xente pense. A xente pensa que me clara a guita, pero non. Tes controlar controlar unha acidez, tes controlar a temperatura, con que se suba un grado doa a temperatura ambiente, já estás medio mareado. Carai. Porque está viva, é é unha masa viva. Claro, claro, é o que estás dicindo ti, te estás recuperando algo tradicional que además era o que facía o pan ben, como hai que me divido. Por certo, hai outra, outras especialidades que tamén servides na tienda, non? Non teño entendido, por lo menos así me dixo Óscar que, que que tamén vendedes pan alga, o pan de algas ou pan, non sei. Si, si, sí, eso eso o, tamén, eso, eso facémolo porque a min gustame moito mezclar cousiñas, sabes? Tan ah. moi muy... Entonces para restauración facemos moitos tipos de pan. Por exemplo, pan de algas con con con sardiñas mezclado, eh, pan de, si, sí, de viño do de... con, con pasas. Eso ah, está eh. moi rico porque se meten as pasas, as pasas o métense no viño o día anterior, un vaso de viño, entonces as pasas chupan todo o viño, sabes? Sí, sí. Non queda viño no vaso, lo queda dentro das pasas. E eh, pois pues, mételle as pasas no pan. É cando vas morder, explota, explota ah. a pasta e eh, quedéche todo o sabor do, do viño e máis amiga e todo eso, é eh? incrível Cara aí, hai que, aí iso, que, que todos os peregrinos que se chegan a a Fisterra teñen que ir a panadería pastelería Germán para, para recuperar as forzas que, va todo que caeran, todo que irar. <risas> Por certo, no, no hai que se temos temos bastante afluencia, temos bastante afluencia, e, e agora abrimos o lo local novo, abrimos ah, sí? un local novo, si sí, porque era pequeninho, e agora abrimos un local novo que ten cafetería arriba, é unha casa bella antigua eh? está todo en madeira, en pedra tamén, por si a xente quer vir a verlo. e, e agora siartamos cafés e eso sí, sí, sí. e todo. Ou sexa que agora que degustación, é de gustación. De lo que queiras, de empanadas de orellas de fullao de de, de, de, de, de, de o que queiras. Carai, e eso está na misma na Rúa Real número 6, que que do mesmo lado, no que... mesmo lado, justo pegado onde estaba antigua Carai. Justo estáo pegado. De verdade que debe ser unha unha ledicia poder pa, poder achegarse aí. Que io teo un colega, o, o sea, só os todos os dous sordonos, non? Sí, somos todos. No, eu eu sou empleado, eh. Eu son empleado. Eu aí levo 30 anos trabalhando. O Germán Rivas. Rivas que xa o pai, claro. Do. O neto, o neto, do fundador, o neto do fundador, Si, me eso de 1887. Carai Bueno, tamén teño que está regentado por ti máis el, pero que tamén a muller Mari tamén ten algo que ver neso, non? Sí, sí, claro. Muller, a ver, eh, eu encárgome do pan, vale, está todo un poquiiño máis, eh, claro. Eu do pan. Logo toqué todo o pan. E depois Germán encárgase de facer o reparto, é o que son os hojaldres, a pastelería, isto todo. E Mari é a que se encarga das tartas. A ver, ah. hai unhas tartas estupendas, sí, sí, sí. Y as empanadas. As empanadas faias Germán, E as empanadas de milho faias Mari tamén. Sí. Estamos aí É un equipo, sí, señor. <ríe> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> distribución de faenas, vamos. Okay, sí, sí. O bueno, que, moi ta... que, ten que tendes moita demanda, non? De pan, eso sí. é eso todo. Sí, mandamos para fóra, mandamos... Sí, sí. ¿También no mandaste eso fuera? es decir, que, que servir, sí, sí. tendes de online para poder pedir bro, eh, el tamaño mandado bueno, de fuera no pero, pero hay varios restaurantes y varias fábricas de embutidos y tal que nos encargan pan, entonces en verano porque en verano es imposible la demanda que hay imposible pero en inverno sí <risa> les llaman por teléfono, encargan Eh, mandan os, de, os, os os de, os de transportes, o de seguro, o de merrobe, sí, sí, sí. cargamos o coche e van para lá. Nos, nos, nos, no, non nos encargamos de enviar, vale, nos, nos, nos encargamos de facer. Por exemplo, se si ti que és desde Barcelona que es 100 eh, kilos de pan, ti chamas e me dices, mira, para tal día quero 100 kilos de pan. Encargas ti de chamas de me MRV, bueno, o transporte. Vale? E, e, e Hai que ir a buscar 200 kg de pan para tal día. Eu a esa hora que me diga que vai vir o deseo, xa o teño listo, en caixas, o deseo de carga leva para carai, Moi ben, moi muy... pois, pues, claro, esa no verán, a demanda no eh, no. debe ser debe ser esa, esa generada, non? No verán, debe ser iso sí, Pero si, sí, pero non facemos máis. O sea, eh, somos artesáns, vale? no pasamos nada por máquina. Eh, sí, sí, a toda parte sans, no queremos nada de máquina, nada de eso. Entonces, lo eso que hacemos es amar todo. Entonces, duplicamos igual un, un par de horas, tres horas más de de, de de trabajo en verano porque no nos da abasto. e eh, facemos esa cantidad de pan que nos dan más. Hacemos más. O sea, hay un tope o que pueda chegar a él, pues llega, y o que no llega, pues no llega. Sí, no sí. queremos eh, Porque eso xa se sería meterse en, en dosificar, en, en meter químico e eh, ampliarno. No. Entonces queremos manter, manter eh, un nivel eh man, eh man, un... man, no, man. nada mais. Claro, claro, sí. manter un nivel en, un, en, en, en, en, en chegar a un tope, eh, aí chegamos sí, y, eh, en, en, no, muy ben, non, moi ben, moi ben. Eh, ¿Cuántos so sí. no equipo? Os tres que me mencionache e algún máis, non? Sí, ahora xa, xa con co local novo, vale, xa está o fillo de Germán tamén, Ajá. que é o que diseñou todo o local tamén, por dentro, si, temos esta... bueno. sí, eh, unha chica nova, na sí, sí. tenda tamén, que que vos vais a ver canoveñados, os cafés, eso todo, Carai. que se chama Resca tamén, vale, e eh, eh, nada, somos cinco, de momento somos cinco, Pois, non boa, eu volvo a felicitarte, Juan Luis, é unha, unha honra e unha placer, de verdade, terte precisamente aquí con o seu programa. Escoita, tamén, como acabas de dicir aí un momentinho, dicte que tú experimentas, quer dicir que faz de laboratorio no propio no propio non sei, non no, sei, E, e, entonces, igual que, que, que me dixexe que facía despan con, con uvas pasas ou pan, pan sí. de algas, tamén non desbotas ningunha outra oportunidade para probar con qualquer outro elemento, non? Por exemplo, mezclando as fariñas ou aportando cousas coa... Eu fago o que veixo que podo fazer... Por exemplo, agora estamos rescatando a... o que? é A broa. A broa, a plan de millo, non? Pan de millo, sí, porque nós tiñamos unha, unha receta que non sei pai que é un poquiño ácida. E, eu estive en buscando varias recetas por aí e ao final levou máis ao norte de Portugal. Ah. A Guarda, Portugal, por aí, ¿sí? Entonces agora temos dous tipos de broa. Temos unha, un tipo de broa que é aquí, da Costa da norte, e depois temos a de Portugal, que que que sabe un poquiño xa de trigo, ¿vale? Eh, no, no sé si veis alguna foto que tengo por Instagram o tal, las, las broas que tengo eh, eh, esto desde fai poco desde, fará tres o cuatro meses que ya, ya estamos vendiendo y eh, véndese muy bien también Caray, eh, que mencionaste esa broa con, con trigo eh, que me decía pa, eh, que decía miña abuela con mi abuelo que Con mi que... abuelo amarillo, amarillo. amarillo también con, con un color especial Sí, sí, era Millo Marelo o que utilizaba, pero ela, cando a Celano, ela era de Lí de Celanova, sabes, do Ourense, sí. e, e entón, pois, pues, cando viña o día de, do mercado, que era o Xoves, era cando se podían traer cousa, cando se podían traer algúns produtos da, da, da Vila, é dicir, de Celanova, e entonces cando viña de Lí, pois pues, traían non, non te queras, non era demasiado, medio kilo, un kilo de, de farinha de, de trigo, si, si, antes había sí, sí, contrabando de trigo e <ríe> entonces sí, distribuía no sí, distribuía para pa mezclarlo co millo marelo que o que había ali sí, sí. e xa unha broa especial, unha broa que, que non era tan dura era un, mo, un poquinho máis si, si, esponchosa a codia máis ou menos como a, como a outra pero do, do outro era ti, tiñe unha esponchosidade completamente diferente Esta, esta que sacamos ahora, rescatamos de dunha panadería de da guarda vale eh, é increíble, vela ten color dourado eh, vas come la codia cruje cruje, sabes, cacha sí, sí, sí. eh, como unha galletinha ahí, e depois la miga esponjosa los, sí, sí. Eh, todo eso sin química ninguna co escaldado de sempre, todo eso Carai, carai, eso é es precioso, de verdade. Bueno, ti tamén como vas dando cursos a, a, a por outros sí. sitios e como mencionache precisamente Portugal, Portugal tamén en Portugal tamén estás demandado, non? Che fiche, che estiveches aí varias veces, non? Oxe, si, oxe o xe, sí, xe, xe acabou unha lixa. O xe aí unha chica que es, que xa leva 15 días facendo curso porque este online, vale? os, os presenciales están parados por la pandemia, desde claro. que la pandemia está, está todo parado. No claro. no ir por ahí porque no es seguro, entonces no entonces así. Sí. Entonces esto una no online, online desde o desde 2017 me parece que si, Eh, sí, va va acaba una chica de Portugal, del norte de Portugal que ten, te, ten unha casa rural que chaman o refuxo da... Non me acuerdo. <ríe> Perdón. Do, do norte de Portugal, diste Por riba de, de, do sí, Porto. Sí. Está xunto de miño. Ajá. Xunto de río miño. Tamén traguarda eh, o miño abaixo. Sí, sí, sí. sí. O, o refuxo da... Bueno, non me acuerdo. Xa mo diga. Chamo dirás é, é xa. noutro momento. Noutro, non te preocupes, chamo dirás noutro momento que seguro que, que ademais é con ben tamén falar e decir destas cousas porque Portugal, aínda que pareza mentira, ten muitísimas cousas eh, a, que, que, das que se poden disfrutar, e unha delas é precisamente os refuxos e, e as vivendas rurais que teñen unha eh extraordinario un extraordinario servizo, non? É, sí, sí, sí, Mira, ese, xa me acordo, Refuxo da Raposa. Claro. Eh. Mira, Sí, sí, te okay. que, claro, el chamoume porque quería contactar porque quería hacer os pans para, o, para un desayuno, pero quería facer os selas. Ajá. Uh -huh. E quería facelos artesanalmente, sin nada de de químicos, eh. uh -huh. E hoxe uh -huh. acababa. Agora fixo a masa faí unha hora e e agora está aí a masa lembedando Ajá ou sexe vale. que ti fazlle non somente lle indica sino que ademais falle de, de revisor é como un coaxe de pan é sí. un coaxe entonces é ah. o que enseño nos cursos en facer a masa madre aquel fomento que facían os abuelos vale? sí. Un quiño especial porque tamén usamos las frutas vale usamos frutas e as frutas sacan usamos as frutas e as farinas para facer a masa madre Vale, entonces, as frutas vámoslles extraendo os azúcares e as levaduras que que contén. E despois facemos unha fusión dos dous cultivos aos 4 ou 5 días. Entonces aí temos unha masa madre máis viva, máis máis activa e máis natural, claro. Pero te conservala tamén como facíamos antes, non? É decir, a que fas hoxe conserva varios días seguidos, non? Sí, a, a que teño agora che te digo, ten a que teño ten uns 20 anos xa. Carai holín. Pero <risa> que... ben está en facer. Sí, sí. Sí, para vendela non é, eso é unha cousa especial que Non, te... eh, non, no, o que queira facer, se pode facer, si quer. Ben. Sí, sí. sí, eh, que que existen os teus cursos, por certo. Tens unha páxina para que a xente poida o Instagram, o Instagram de Juanice, para no de artesano. O Instagram de Juanice. O que teño o Facebook tamén con o mismo nombre, pasa que, desde que teño o Instagram, tu máis, máis centrado, centrado no Instagram. Máis centrado Instagram. Sí, sí, sí. no Instagram. Non, non, e ademais, sei que o Instagram que que era, ten, ten, ten moitísima máis difusión, non? Eh? Que o Instagram ten moitísima máis difusión, parece que é máis directo, sí. é máis rápido, é máis... É máis rápido, é sí, máis ágil, xa desde... Eu, eu sigo no Facebook de vez en canto, sabes? Pero, pero máis contacto directo, máis, máis mensajería máis rápido, máis xa como dicía, é, é o Instagram así. claro, pois felicitacións outra vez moitos parabéns, Juan Luis agradezo moitísimo que eh, aceptaras o noso convite para poder falar aquí nesta nosa humilde radio e que saibas que, bueno, pois mañán o domingo volve outra vez a remitirse aí en Radio Corroncudo e en Radio Neira eh, que outro, no outro momento volve, voltaremos outra vez a comunicarnos contigo eh, vai ao Germán que, que, que bueno, tamén non ta, incomodaremos para ver que, que nos fale da súa experiencia de como vai, vai ese reparto que tanto que ten que, que traballar non? Sí, bueno eu, eu despois comento yo, a ver, eh, un poquinho má para estas cousas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 Cando non me alumea meu bem Ese este o sollo Ese este o sollo Ese este o sollo Cando non me alumea meu bem so Para vos, Castiñeira Para rapadas bonitas Santiago de Compostela Santiago de Compostela Santiago de Compostela Santiago de Compostela Santiago de Compostela